Це філософія, релігія, інформація. Це час. Ви розумієте мене? Я кивнув. І далі мовчки слухав, затумувавши подих, в очікуванні почути щось неймовірне. Так ось, продовжувала вона. Судячи з вашої професії, ви повинні були вивчати в інституті фізику. Пам'ятаєте хоча б приблизно, в чому полягає закон збереження енергії? Пам'ятаю, відповів я, енергія не може зникнути безслідно. Якщо десь вона виділилася, то мусить і поглинутися, або перейти в якісь інші форми енергії. Хм, оригінальне формулювання, сказала Світлана, але загалом правильно. Якщо ви вип'єте чашку гарячого чаю, то енергія тепла передасться вашому тілу, і ви спітнієте щоб виділити зайву енергію в зовнішнє середовище. Якщо сонце світить на рослину, його енергія передається їй, і в ній утворюються речовини, завдяки яким вона росте, а потім в'яне, гниє в землі. І від цього знову ж таки випромінюється енергія, яку знову ж таки поглинають інші рослини. Таким чином, кругообіг енергії в матеріальній природі вічний, Якщо вона десь випромінюється, то повинна й поглинатися. Як ви правильно сказали, вона не може зникнути безслідно. І ще одне, і це важливо. Що буде, якщо енергії випромінюються забагато? Стільки, скільки не може поглинутися. Світлана зробила паузу. Стається вибух. Уявіть собі, замкнений простір, у якому кипить вода. Автоклав. Вода кипить, енергія випромінюється і поглинається його стінками, що до пори до часу стримують її. Але енергії стає забагато. Стінки не витримують тиску, і автоклав розриває. Ну, напевно, ви чули про такі випадки. Ось вам і вибух внаслідок надлишку енергії. Це ви розумієте? «Розумію», – сказав я. Так ось, природа, як я вже казала, включає в себе ще й нематеріальну сферу. І в ній існує своя енергія. І закон її збереження дійсний і там. Ось, правда про це ви ніде не прочитаєте. Але повірте, це так – Якщо нематеріальна енергія випромінюється, вона має і поглинутися. Ну, який би вам навести приклад, щоб було зрозуміло? Ну, давайте найбанальніший – любов. Річ нематеріальна. Ну, звичайно, я маю на увазі не фізичне кохання, а почуття. Йому властива енергія, яка постійно випромінюється. І згідно із законом збереження, ця енергія не зникає безслідно. Чи доводилося вам закохуватись? Тоді ви знаєте, на що здатна закохана людина. Енергія любові трансформується в енергію натхнення, енергію творчості. Оскільки прекрасних творів музики, літератури, живопису народжено закоханими людьми. Отже, завдяки енергії любові створюються духовні цінності. Їхня енергія знову ж таки не зникає. Вона буде у людях нове кохання або інші почуття. А якщо любов, скажімо, нещаслива, тоді вона може породжувати злість, навіть ненависть. Отже, Її енергія переходить у нові форми. А злість та ненависть породжують такі речі, як жорстокість, несправедливість. Ви бачите, яких нових форм набула енергія, народжена коханням. Будь-яка нематеріальна енергія може видозмінюватися, переходити в інші форми і так без кінця вона, затямте, не може тільки одного – зникнути без сліду. Зрозуміло, це тільки деякі конкретні і досить примітивні приклади. Я не можу зараз охопити всієї сфери дії закону збереження в нематеріальній природі. Хочу лише, щоб ви зрозуміли, що він діє. Напевно, ви ніколи не замислювалися над такими речами. Але я думаю, що пояснюю доступно. Я кивнув. А Світлана вела далі. Але нематеріальні енергії властиві деякі відмінності від матеріальної. Найголовніша з них – вона існує у протилежних формах. Ну, Скажімо, позитивній і негативні. Ну, хоча це, зрозуміло, відносно. Но наведу такий приклад. У матеріальному світі вся енергія однорідна, і є, по суті, одним і тим же. Ну, візьміть, приміром, енергію води, що тече, або нафти, що горить, енергію машини або коня, атомного розпаду в реакторі. Ну, здавалося, нічого спільного – та разом з тим всю її можна виміряти в тих самих одиницях, перетворити в один вид, наприклад, електричну, врешті спрямувати на службу людству і примусити виконувати будь-яку корисну роботу. Інша ситуація в нематеріальному світі. Як вам відомо, там існують правда і кривда, любов та ненависть, розум та безглуздя, Добро і зло, минуле та майбутнє. Їхні енергії наче протилежні і перебувають у стані відповідного балансу, протидії. Мало того, вони не існують одна без одної і постійно прагнуть до рівноваги. Ви можете собі уявити тотальну любов і щоб ніхто ніколи не чув про таку річ, як ненависть. Або тотальну справедливість за повною відсутності будь-якої кривди. Або тотальне добро без зла, майбутнє без минулого. Утопія. Абсурд. Не буває будь-якої з цих форм безпротилежної. Вони співіснують, постійно прагнучи до рівноваги. Далі. Як зайва кількість енергії веде до вибуху в матеріальній природі, так само настає вибух і в нематеріальному світі. Проведемо аналогію. Згадайте розірваний автоклав.